Joano y Arratsaleón, e, beste Arratsale batez hemen gaude zuekin, eh, Jo programarekin. E, gaur bi beti bezala duo eta bi gaude, gaitut duo. Gaito Chaleón. Eta bueno, esatea ba gaur e, lehengo tamik hasiko dugula programa e, notiziekin, hemendik aurrera astero eingo dugun eh tartetxoak izango da, notizie eskinitako tartetxo hori eta batzutan ere bai osnartak eta eingo ditugu notizioien inguruan. Eta gero, e, gaur onarrian itsegingo dugu arraultzen inguruan. Eta arraultzek e, suposatzen duten esplotazioaren inguruan. Eta, bueno, orduan ba, notiziek inazeko gara orduan. Bueno, eta notiziek inazeko ba, notizi tristuat e, karkoizu dugu. E, Ukrainiatik da, datorkigu berria eta, ba, bueno, bertan jakinko zuenez ez, ospatzen da, uda hontan eta, ba e, bertan txakurrak akatzen hasi dira e, kalde txakurpia dazkate dirudienez eta, ba, bueno, janaria pozoituz, tiroz, edo, bueno aina, bosa, asmatu dute asmatu dute errausketa labe mugikor bat e, erriz erriz doaz chakurra kakatzen 200 900 graduko gradutan errez eta bueno bisirik daudela, ezta? Bisirik daude mitadtean, has e, anestesia edo antzekori gabe. Eta bueno, ba, praktika nazkagarri honen kontra ba manifestaldi eta ekintza esberriak antolatu dituzte Ukrainako animalistek, baina dirubienez, ez UEFAk, ez estatuak, ez inork ez du zer ez egin oraindik. E, ba, esan gara dago, ba, zoritxarrez, horrelako ekitaldi handiak gertatzen direnean Munduan zehar ba, beti daudela olako sarra askiak, Eta batez ere txakurrenak, katuak ere izaten askotan biktimak Eta, bueno, adibide dezala, haipa ar, ar, de, dezakegu 2008an Greziako olimpiadak gertatu baino lehen Akatu ba, ziren amagos mila txakur Eta ba, orain dela urte ere, batxinan, berrogeita mar mila txakur akatu ziren Eta orain, Brasilien ere gertatzen ari da. Ez aki guzten bat, Brasilien ere gertatzen ari ba, da, futboleko mundialarei da horregatik. Eta bueno, e, bigarren berri bezala, e, gauz, ber, ez da oso berria ere, berri hau, baina bueno, e, gauza da, martxoaren bukaeran, hakean jakinko duzuten ez, Donostiako udaletxeko bilkurak ahobatez aprobatu zuen eh, animalien edukitzearen eta babeserako ordenantza munizipalaren aldaketa Ordenantza munizipale horren barruan debekatua zegoen eh, txakurrak eh, donostitik zehar aske edukitzea beti lotutera berdez, eh, genituen edozen lekutan eta bueno, zaiatu se, direna da legea gualdatzen Hemendik aurrera eh, legearen arabera arriskutsuzat jotzen ez diren txakurrak ezik Beste txakur guztiak aske utzi al izango dira Donostiako auzo ezberdinetako parke, parke batzutan Baina zoritzarres oso ordutegin murriztuetan ezin du, esan ez dira utzi edozein ordutegitan, doku batutan bakar, ose, momentu batutan bakarrik. Eta bueno, las ba, adibidez, e, Miramon, e, la Baizeta, Otxoki, hirura daudela eta metzagaina ere bai, lau daudela entzaurrondon. Parke hauetan adibidez utzi daitezke aske eta Ulian ere bai udaran eh arratsaldeko 7 goizeko 10 eta neguan arratsaldeko 7 goizeko 12 Eta gero beste e, auzo bakoitzeko saiatu dira eh bate, bueno, e, parke bat gutxien ez izaten, eh chakurrak deramateko, e, baina leku hoietan izango dira ordutegi oraindik ere e, murritzagoak. Hemen izango da, e, arratxaleko zortzi datikan, goizokam arrakarte. Horendik, e, badenbora gutxagoan. Egipkia lehizango dira, azke. Eta lehenek, ze, ze ondori da, azka? Bueno, ba, lehenengo esatea, lehen ezagun dugun bezala, bakarri dagoela, zanai dut, arriskutxuta jotzen diren txakurrak e, zindira, dira duki. Ez hemen, eta ez inoen. Eta guk, e, guzte dugu, Lege horrek lehenengo ez lukela esistetu beharko, ze arazoaz dago txakurraren gan, daukan pertsunaren baizik, eta egiten dela segulako diskriminazioa arrazen artean. E, lege batek esaten du e, txakurkon konkretua bat arrezkutsua dela, eta beste batez, ze baremona arabera, arabera, eta zerren arabera, ze, ez eta dira izoteko, hori lehenengo eta behin. Beraz dago lehenengo diskriminazioa. Bigarren, e, esatea gukustu dugula txakurrak aski goteko eskubida daukatela hedonon, Baina ulertzen dela eta ulertzen dugula hiri bizi garela eta txakurra ez dakitelea ibiltzen aske. Eta posle dutela e, berein bizia harrizkoan jarri eta posle dutela bestein, beste bizitza arriskuan jarri. Orduan ulertzen dugu e, aske ibiltzen ez dakiten txakurrak lotuta eramatea, baina erabaki hori hartu berko du txakurradokan pertsona, Baina badago jende txakur pila badaude eta badago pertsona pila bat badakitenak bere txakurrarekin aske joaten. Orduan zergatik ez da hipertsuna onartzen aske joatea. Hori bat eta bi bigarren hausunarketa e, esan ditugun parke guzti hauetan ez dago errepiderik, ordan zergatik egiten da murrizketa hori orrutekin murrizketa hori ez dugu lertzen ulortu ezak egu egitea ba, diskriminazio bat, ba, igual, dago lako arriskuren bat errepidearekin, errepideaz dagoen momentuan lada posible eh, diskriminazio hori egitea ez dugu lertzen eta nena ez dugu nartzen eta gero azkeneko gauz esatea bueno, zigurrenik edo bueno, ez dakigu baina posible da legidea aurrera bat eta gero Hemendik aurrera, e, onartuta, oza, sea, txakurrak azke eukitza, onartuta ez dagoen lekuetan, multak eta izunak, asko zera gehiago jartza eta zorrotza izate horrekin. Horrek esan nahi du, agian, aurrera pasu baino, atzera pasu bat izan daitekela, zogunetan zentzutan. Ikusuko dugu, aber nola irizten den lege hau. Bueno, eta ezken berri bezala, hau berez da oso berria, baino, gaurko gaiarekin badoa, eta... Da Bruselasen eh, onartu zen animaliaren ongizate legea orain dela 10 urte eta aurten eman diote Espainiari ultimatuma aplikatzeko. Urtarrian zen ultimatum honen eh, azken data eta ba bueno, eh, esplikatuko dizugu zertan datan eh, lege hau. Eh, ongizate lege honek eh, batez ere oiloi aplikatzen saionean E, Manbartzai kaioletan leku gehiago Leno zeuzkaten berreo bosteun karratu Eta hain dezkate zaspirunda berroita mar Imaginatu dezazuen, ba, leno zen folio baten tamainako kaiola Espazioa kaiola baina yeah. Bueno, espazioa bai. eta, eta orain da din airu, e, bikoitza, de, folio baten bikoitza baina gutxiagoko espazioa gutxi gorabera ebaten zaiena 250 karatuei eh santimetro karatu geio. E, e, eh, e, orain ama martsai oioei lurrean egoteko aukera e, abi bat izan behar dute kaio la hoietan edo bueno, aukera gutxienez. Eta bueno, kondizioak pixkat hobetu egin dira oioantzat. Horrek zeçu presatatu du industrian. Eh, zeurion zeurion euroko Inbertsioa eta salmentak jaitsi dira 120 prezioak gora prezioak gora indu 2122tik berrogeita ra segun eta z dazkaten arrautzek. Eh zein da gai honekiko gure hornasketa? Gure gure bai. Ba legahoek e, ustez animalien ongizateraren alde egiten dutenak, ba kontsumitzaileen lasaitasuna sortzeko besterik ez irela sortzen. Gero eta zabalduago dago animaliekko sentzibilitatea Europan, eta, bueno, animalia eskubien aldeko eta aldek, ikerketa asko atera iduzte azken urteetan honen honen inguruan. Eta, bueno, ba, eskaira hauen aurrean, ba, batzuk egin dituzte, e... oioen bizileko aldatu nahi izan dute, eta, ba, horrela, kontxubitaiak pentsatzen duena, arrautzaak erostean, hain ez dela pentsatzen duez. E... Konzumitariak arrautzak ba lasairtasun gehiagorekin erosten ditu horrela. Oioa cayó la bizitzen egon arren. Azkenan eh askatasunari ukatu egiten zaie, kondizioak onak izaten, osea ez dira onak oraindik an, hobeak badira ere. Eta ba bueno, azkenan negozioa indutenak, badira instalazioak edo joen eksplotazioan oioen esplotaziorako materialak saltzen dituzten hoien ba, negozioak indute. Azkenean, baiot, ah, kaiola, komederoak, eta bar... Berritu bardotelako instalazio guztia berriro. Horri da. Hmm. E, gure ustez, animalean ongizete bakarra askatasun osoa da, eta kaiola amar metro karatuko bada ere, kaiola izaten jarraitzen du, hortaz, ba, animalia hori gizakiaren esklabo izaten jaraituko du, Eta hau ba guztiez bide bidegabea da. Ba, lehen esan dugun bezala e, bueno, azkeneko berri honekin lotuta, hitz itzeginko dugu arraultzen inguruan eta bueno, e, saiatuko gara egiten bat pixka bat errezagoa jendearen tzako zizatekorren astuna <coughs> eta liberean informatzeko ere bai ez, orduan lehen zatearen e, datu, bi datu lamot, e, espainiar estatuan <coughs> berra eta zazpi milioi oilo erabiltzen dira arraultzen e, negoziorako eta Europa osoan irurruen da irurretazazpi milioi eta gero kalkulatu da Espainia pertsona bakoitzak egun da amazazpi arrault e, jaten ditu urtero kalkuluan arabera iru azteko iaia ia. bueno, horri bakarrik azteko Eta, bueno, horrein egin goduguna da, e, galdera batzuk ditugu pre prestatuak, jende asko egiten dituen galderak, ba, bere, bere buruari edo guri egiten izkiguten galderak, eta pixka bat erantzun, horri erantzun, erotu saiatu gara, aberrona ateratzen zegoen. No, ze, e, askotan egiten den galderetakoa da, zergatik da txarra horraotza jatea. Ez badira, oioak akatzen horretarako, ez? Zergatik, e, zergatik, beganoak garenak, ez ditugu Ez ditugu arrautzak jaten edo arrautzen deribatutako azkaten produktuak. Bueno, e, erantzuna emanez hiru edo lau arrazoi nagusi daude. E, lehenengo arrazoia da eh sufritzeko kapazitatearekin zerikusia daukena. Hau da, olioek sufritzeko eta sentitzeko kapazia daukate eta beraz arrautzentzako daudenean espotatuak asko sufritzen dute psikologikoki eta fisikoki eta gainera izan daiteko sufrimentua oso estremoak hasu batuetan. Eta gauza da, e, sufritteko kapazia debalin badaukate, guk egin behar dugun galdera ez da, oio horrek pentsa dezaken, baizik eta oio horrek sufritu dezaken. Gure buru erigin gero galdera berdina, guk egon bagina gine bere lekuan ez genuke sufritu nahiko. Beraz, zergatzi sufrierazten diogu bestei. Horria lehenengo arrazoia Eta horrekin zerrikusia e, Zerrikusia daukana Basiko grapizka bat Esplikatzen e, nola den Esplotazio prozesu hori Esta? Ba bueno, lehenengo esatea Txita guztiak Sartu baina lehenagotik e, Olako ja batetan Lehenengo erosten direla Enpresa batzuetan Eta enpresa egiten dena da Lehenengo sexazioa Sexazioa da Seksuaren arabera Salkatzen dira Arrake domeak Eta jaio berriak diren txita horiek e, ba, Arrak balin badira e, Lobitze granja batetara ematen dituzte Oli askotarako edo bueno, bai, Azteko eta gero konsumitzeko Eta kasu askoetan e, Txita txiki horiek Arroiek zakarretara batzen dituzte Zakaretara bizirik Eta dira asfiziatuak Eta beste kasu batzuetan Trituradora batzuetan jartzen dituzte bizirik ere bai Eta, bueno, asko gelitzen dira erdila, erdibizirik, eta, bueno, hor gelitzen dira. Zergatik, bueno, arrak e, ez dutelako balio beraien arabera, aragia produzitzeko, oda, dirua ez duen maten, beraz, zakaretara dihoaz. Honen, honen irudi asko, baude, interneten, eta ikusten da argi eta argitzen naizkabarria den, eta ze tristea den, hor lako bat. Bai, eta, bueno, eta gero, emeak, e, arrautzak produzitzeko balio dutenez, bai bialtzen dituzte granjetara. Ben granxe, bueno, eta hori eta gero beste prozesua dago, enpresaiek egiten dutena, dela e, moko moztea. Hainbeste eta hainbeste beste olio daude e, horrelako granjetan, kayola berian sartuak, beste o sea, nioko estresa daukate, beraien artean azten direla pikoka. Eta beritzeitzen ke kanibalismora, beritzeitzen ke dizten dira kanibalismora. Hau da batak bestea pikoka estan dira ta odola ikusten dutenez, akatu arte egoten dira hor. Orduan zer egiten da? E, mokoa moztantzaile E, prozesu hori ez, ez, da, ez da din eman eta bueno, askotan geratzen ere, baina ez eta bokoen egin beragin artean akatzen dira eta zer egiten diete ba, e, kutsila oso bero batekin mozten diete ba, ez zurra e, kartilagoa eta azala eta oso prozesu mingarria da hori ja e, lehenengo enpresan eta gero hortik joaten dira e, oio granjetara joaten dira eta bueno hantze balintza dituzte Bueno, ba baldintzak dira gaiola bakoitzean, lehen esan dizuet duok ba ze neurria daukaten espazio, bakoitzaren espazioa, ba gaiola bakoitzean 3 edo 4 olio egoten dira. Ba hori, folio baten e, espazioan egoten dira gaur egunez, legedia berriarekin. Eh, beraien apoiatzeko leku bakarra, e, orain jarri diet espazio berria, ba, baina beraien leku bakarra da barroteak dira. Dauden alanbre horretan. Da ez dute pasatu batean mugiteko espazio horiek eta zerrez. Eta askotan igurtzen dira alamberren kontra eta gelitzen dira gorputzak zauriz josita eta lumari gabe gelitzen dira. Gero kasu batzuetan, otz asko egiten malin badu, hankak hartzen dute e, barroten forma, ameste denbora gote batikor, eta izoztuak gelitzen dira barroten, barrotean eutxita. Osa, e, gelitzen dira izoztuak hankak barrotetan. Eta, bueno, imaginatu se sufrimentua den hori, ez? Eta gero, e, prozesu guztia eta gero eh oliopila batek dituzte isugarrezko infekzioak eta, bueno, egiten dutena da medikatu pila bat, antibiotiko pila batekin. Gero ere bai, asko egiten dutena da argi artifizialekin eh artifiziala erabili, ba produkzioa handiagotzeko. Eta egiten dutena da 16 orduz euki argia piztuta, ba, produkzioa igotzeko alik eta gehiena. Eta gero, e, gero beste prozesu badago, Oiloan arraultza produkzioa geisten denean, egiten dutena da berriro ere tasaria handiagotzeko gotzeko, e, egiten dutena da bi astetako barea balian edukitzen dituzte zer gabe luma galtzen dituzte, eta e, prozesua berriro asten da zerotik, orduan e, e, arraultze produkzioa igotzen da. Eta prozesuanen e, ondorioz, oilo pila bat, bueno, euneko amarra gozesiltzen da, eta beste asko gelitzen dira oso gaixorik ala ere, beraik egiten dute produkzioa altzatzeko. Eta, eta ideia bat egiteko, olioak daude hain esplotatuak beraien ezurren kaltzioaren, oza, ez, beraien ezurren daukaten kaltzioaren haina erabiltzen dutela e, arraultzen oskola egiteko. Orduan, askotan gilitzen dira deskaltzifikatu eta gilitzen dira deskaltzifikazioa gatik. Eta gero, ja, bukatzeko, berdin du olio hori nundik atera den, hau da, E, granja ekologikoa izan, ez ekologikoa do, dena dailakoa, arraut guztiak, oza, arraut guztiak, olio guztiak produkzioa, jaisten dutenean, ean, dena doaz iltegira eta bukatzen dute ola asko bezala. Lehengo arrazoia esan dugu sufrimentua dela. Bigarren arrazoia, espezismoa horrekin lotuta dagoena. Hau da, guk e, homo sapiens bezala, uste dugula beste espezieen gainetik gaudela. Eta uste dugula, daukagula eskubidea ankapean edukitzekoan, besta animalio guztiak. Eta guk uste dugu, diskriminazio hori oso arbitrarioa dela, guk erabakitzen dugula zen diskriminatu eta zein izan diskriminatzen eta da, hain arbitrarioa arrazismoa edo sexismoa bezain arbitrarioa da. Neurri berdina jarraitezke. Eta, bueno, ba gera, hain antropozentristak bakarki ikusten ditugula gure espezaren eskubideak. Bestean eskubideak ez ditugu ikusten. Bueno, eta... Beste galdera ohiko batera pasako gara. Eta, bueno, askotan, vegano egin galdetzen digute. Ena, ez dira arraultzak beharrezkoak gure dedikaduran? Nola, nola konpeintzatzen da vitamina, falta hori, edo ez oso ondo baina hori galdetzen da askotan. Ba ez, ez dira beharrezkoak gure dietan. E, American Dietetics Association, beharien arabera, egokia planifikatutako dieta vegetarenak, edo dieta veganoak, Osasuntxoak, notrizenalki egokiak eta pozitioak izan daitezke zenbait gaixotasun prebenitu eta beste batzuk tratatzeko orduan. Orduan, e, honetaz gain, e, ondo planetizpikatutako dieta veganoak bizitza bizitzazikoen fase guztietan zehar egokiak direla diote hauek. Bai, ordu naldian, bai, hortzaroan baitan nera bezaroan, eta kirolarean bizitzan ere. Meraz arrautzak ez jateak, ez du esan nahi. Ezo dela osa suntxu. Bestalde, e, bueno, badago arazo txobat, edo arazo izan daitekeen bat, eta hori da, vitamina B amagi, ditzen dana. Haukaun pentsateko, haberaztutako gosari zerealak daude, soja produktuak, notizio legamiak, edo beste osagarri asko. E, gero esaten esango pentsatuko duzue, joe, baina arretzai gabe, ezin ditutu jan postrepilla, edo tartak, edo miak agauz, Ba bueno, Gero programan bukaeran Erakurizko izogun hori egiten den adidez Tortilla vegano bat Arruzti gabe Eta bueno, ba, postreak egiteko Edo beste platera batzuk prestatzeko daude Milaka gauza ba, Erabilia egiteke esagarra Edo platanoa Edo milaka gauz Milaka alternatioa gaude Veganismaren barruan Postre pilla egiteko Eta gania oso oso onak Eta bueno Beste galdera oso oiko bat Izaten da ba, ze pasatzen da Arrautze ekologikoekin Zerrietako ba, oio, oio super Poztik dauden oio oiekin Bueno Horean e, dela urte batzuk Egon duzen kampainan eta horren inguruan Eta si zen jendea gomendatzen ba, Zero etiketazioan Zero zenbakia zaukan arrautza konsumitzeko Alioak zori ointxubizidire Eta hori dena bueno, esatea e, Uka ezin dela, Eh, o ekoizpen ekologikoa eta baserrian biziren oloak hobeto bizi direla, hori izin daukatu. Bainan, ez diogu, ez diote gusten esklabu izateari. Oloak jarraitzen du gure esklabu izaten. Auda daukagu gure zerbitzura, produkzio bat ematen digulako eta ematen digulako onura ekonomiko bat, besteraz gain horrekiko Eta beste sistema hauek Beste sistemak ere onura ekonomikoa egatik erabiltzen ditu oloak. Eta eta gainera ditu goloa, gure pertenentzia bezala hor daintzen er, dugu, erosterako antxita ordaintzen dugu hor er, er, daintzen genuen bezala esklaguaz bere garaian eta animaliok ez dira askeak daude gure mende Lehen esan bezala amar mila metro karatuko kaiola ere kaiola izaten jarretzen du Hori da Eta bueno, gero esateare bai, jendeak uste duela nazeta produkzio edo koizpeneko lezuka izan ez dago la jongo sofrementu hori da egia Produkzio ekologikoara granja da ditu baino lehen, lehen esan dugun sexazio prozesua denak pasatzen dute. Berdin du izan ekologikoa, edo ez ekologikoa. Hau da, nahi denean e, oioen, e, emea hartu, oioa hartu, akatzen dira e, ar hain berdina, hau da, kopur berdina. Balimadokazu oio bat, deste e, oio edo txita ar bat, akatu barizan da, zukukitzeko oioen mea bat. Eta, bueno, gero ere bai, mokoak moztearena lehen esan dugun prozesu hori ere askotan egiten da produziu ekologikoan. Eta lehen esan dugun ere bai, olioak arrautzak emateri usten dioenean, dihoa, de todaz-todaz, iltegi ilte batetara, eta katzen dute, gero oileaskoak egiteko, beraz, hirugarren sofrementu edo, logarren sofrementu bat. Eta gero galetuko duzu ba, baina eskenik etxan malin baitut, baserrian, olioak eta... Eta bueno, pues pues dut, bueno, bazuke. Leango ta baino erosi duzu txita bat, beraz jaizara kontributzan eh merkantelizatzi horretan, ez? Ja erosi duzu beraz objektua ba da. Eta hori, eta, eta gero arrautza jartzeko dituzu. Zuk geroztu zure animali, osea zuk etxan eukitzeko ala ta gainezala naidu ez? Udaukazu hor eukitzeko arrautzak, beraz beraz daukazu ja e, eh zea batekin funtzio batekin, beraz objektua bezala daukazu. Azkenian, objetibitazena izara, ez? Ja, baina, claro, baina, askotan galetzen dena, itzaten da, eta oioen obuluak, garrantzak azkenan oioen obuluak dira, ez? Eta era naturalean jartzen dituzte. Gukaz ez bagenitu, ez bagenitu ezkera abiliko, lirateke, ez? Ez da barla? E, a ber, gauza da, bai, oioak daukate bere ziklo obularra, emakun mek egun bezala, eta beste animalean askok daukaten bezala, Baina horrek ez dugu maten eskubidea bere ziklo obulara hori erabiltzeko. Ze, ze pasatzen da, maku mek esne ematen dugulako aurroa daukagunean erabiliko gaituztela esne ateratzeko eta esne produkziorako? Ez genuiko onartuko. Zergatik ez dugu onartzen? Gizakigaren lako eta gaudizilegaren lako gure supersistema honetan, antropozentrista dena eta horregatik ez dugu onartzen. Baina nola joak diren, hortan onartzen dugu. Horregatik ez dauka e, beraiek eukitza gati, prozesu natural bat ez du esan nahi guk hori erabiltzeko, Ez guida daukagunik, hori da erantzuna. Bueno, eta ya, bukatzeko, esatea, mesedez, hau zuna eta gero, e, bat, pentsatzeko, eta kontsideratzeko zergatik ez, arraultzak jateari ustea. Ez dela, inkomplikatua, egiten atendizugu, gaina gero jarriko izugurrez eta bat, oso goxoa dena, eta eta hori, ba, mesedez, ez arraultzak konsumitzea. Ez 0 ez bat, eta ez amar. Ez kontsumitu arrautzik. La cana de un gallo que todas las mañanas subía escalado de la blanca para cantar el pacto de la libertad. Todos los gallos del cerreían pues ese gallo era muy flaco. No llegaba con las calles estaba siempre muy marginado. Zolta la mañanak a las 6 Subia el de la granja Para cantar el canto De la libertad Este gallo no se movía Hasta que el sol de todo no salía salia Su presta roja iluminada Por el sol de la mañana Este gallo se pregantaba Anarco, El canto na lanza desmentaba El canto que el gallo cantaba Pero los animales no te daban cuenta De lo que el canto expresaba Liberación animal Liberación animal Liberación animal, liberación animal. Bueno, entzuten nahi garen abestia, Oscar Konka artista de nada Eta, bueno, orain lehen esan bezala, ba, errezetari emango diogu paso Eta, esplikatuko ditugu nola egiten den tortilla patata vegano bat. Eh, tortilla normal bat dezela hasiko dugu, hau. Ah, baita nola? Ba, patatak zuritu, garbitu, moztu. E, tibula ebai, moztu eta honi honekin, ba, bi hauek frigitu, ez? Ba, hori, pat, e, tortilla normal bat egitenen bezala. Mhm. Bitartean, beste plater batean edo ba, juntatuko dugu ura. Eta normalean erabiltzen dugu e, garbantu iriña, erosten dana erboriste ditan e, Erabili daiteke ere soja iriña, edo nogu ez editen den beste produktu bat Baina bueno, gure errez eta iriña dago iriña, e, garbantu iriñarkin, oso oso antzekoa da gauta Baina bueno, e, arten dugu iriña e, eta urarekin nahazten dugu bat edo, barilla zitema dugu, beto eta... ba, bueno, honi pimentoi piskat e, garbantuaren zaporea piskak ezteko, ere, irabilia daiteko Pin piskat eta, hola, goxoago iteko edo esponjoso iteko ba, soja esneare, e, jartzen bat zaio beto gozoa ez dena, ez da, soja esneare, gozo hori gabe hori erozten da ere, er erboritzea ditan eta... eta dikidua, nahi kozina zenberdu ez bai, eta... Nati e. Eta gata ere. Bas. Zartzen e, patatak eta tipula frigitzeaz bukatzen bukatu denean, bi gauza hauek nahastu eta zartagi osobero, or, zartagia oso bero, olio pizkatekin jarri eta oso oso bero dagonean botatze ditugu bi gauza hauek. Mm -hmm. Eta ja, tortilla normal bat ezela, eiten dugu Alde batetik o sea, eta bolta, bestetik Bulteta guelta ez Eta gero sorbitu Bero, hori da, platerian sartu Eta da, jatera Hori da Ah, ze simplea Eta bueno, ba, praktika biskata hartu behar da Baina, bueno Errez eta guzti ekin bezela Ez da guztiz errexa, baina bigarren aldian ja ondotetzen da Bai, jose, ondo Bueno, ba, agurtuko gara orduan, duan, urrongo atzera arte. Nozatunekin agurtuko gara. Bueno, du, ba, urrongo atzera gara hor duan, ez da? Oida. Oh, Bale, ba, bueno, gero arte. Agur. Po, tatofus. Animaliagustiak, azke izan arte.